בעזרת השם יתברך, ספר אלים לתרופה, המשך, עוד ק"ז. בעזרת השם יתברך, יום א' במדבר תק"ג. אהובי בני חביבי, מכתבך קיבלתי היום והיה לי לנחת. בפרט מה שכתבת, שאתה מתחזק במעט טוב שאתה חוטף בכל יום. יהיה השם עמך ויחזק את לבבך להוסיף בכל יום אור קדושה ודעת. כי חוץ מזה הכל הבל. ומה שאתה כותב בכל איגרת שנעשה עמך הרבה בכל יום, אף על פי שיש לי איסורים מזה מצד אחד, אבל זאת נחמתי כי ידעתי שעם כל אדם בהכרח שיעבור עליו כל זה. ואני שמח בהצעת וטובה מה שאני רואה מקוטלי דבריך, שאתה מתחזק בדבריו ועצותיו הקדושות. חזק בני וחזק, מזער לזכור בכל עת שהעיקר הוא השעה הזאת. ושיש כתפיים רחבים בעזרת השם נדבח לסמוך עליהם. וממך תראה ותבין מה היית עושה אם לא היה לך כוח כזה ועצות כאלו, איך היה בלתי אפשרי לסבול מרירותא דה עלמא. וזכור היטב הלשון הקדוש הזה שגילה הוא זיכרונו לברכה בלשונו הקדוש, שחמדת הממון הוא מרירותא דה עלמא, מר ממוות, והוא נמשך מפגם הברית. ואי אפשר להמתיקו קים על ידי ברית מלח עולם שהוא הצדיק האמת. תדע ותאמין שכל העולם מלא מרירות יותר מאשר עובר עליך. מה נשיב להשם אשר אנו זוכים לידע מהצדיק האמת יסוד עולם שהוא ממתיק המרירות של כל העולם כולו. ובוודאי החוסים בצילו ומתקרבים אליו נמתק מהם המרירות הרבה יותר. מכל שכן שזוכים בכל יום לחטוף טוב ועצות על פי דרכיו הקדושים. אשרינו מטר חלקנו שזכינו לזה, ובזה תגיל ותסיס בכל יום ובכל עת, ותברח מכל הרעיון ותמהון לבב שעובר עליך אל מחשבות תורה ותפילה ושמחה וביטחון, והתחזקות בחסדי השם ומחמלתו הגדולה לנצח. והנה מוסר כתב זה נחוץ מאוד ואי אפשר להעריך יותר. ואני מצפה בכל עת לישועתו הגדולה, שנזכה להתפלל בבית מדרש שלנו בראש שנה הקדוש הסמוך הבאה אלינו לטובה. נגילה ונשמחה בישועתו. ותפרוס בשלום ידידי הוותיק מורנו הרב נחמן נרו יאיר, נכד אדוננו מורנו ורבנו זכרונו לברכה. ותרבה לדבר עמו כרצונו שהוא רצונו ידבח. הרב החסיד וכו' מורנו הרב רבי יודל נרו יאיר ממת ותזכה בא שבת. וייסע מפה מחר אם ירצה השם. וברוך השם הכל על נכון בעזרת השם ידבח. וברוך השם חתני שיחיה מוצא חן וכולי בעיני אלוקים ואדם. השם ידבח יעזרנו ויגמור חסדו עמנו לטובה בכל העניינים. וגם בזה רואים כמה גדול חסדו ידבח וכמה גדול כוח התפילה. כי אחד מהמתנגדים עודה באמת שזה נעשה רק על ידי תפילה. דברי אביך מצפה לשעותך בכל עת, נתן מברסלב. ק"ח בעזרת השם יתבח יום א' בהעלותך, תקצ"ג, שלום לאהובי, בני חביבי נרועי העיר. מכתבך קיבלתי עתה, והיה לי לנחת בראותי שנכנסו דברי אמת בלבך. וכל מה שאתה כותב ממהירות לבך, אין כל זה חדש בעיניי. כי כבר אני יודע, ושמעתי הרבה הרבה בפירוש וברמז מפיו הקדוש, אשר כאלה וכאלה, בהכרח שיעבור על כל מי שרוצה להיגע ולהריח בריח יראת השם, כמבואר מזה הרבה בספריו הקדושים, ובפרט בהשיחה הנתפסת בליקוט את עניין הסימן נ"א, המתחיל, כשאדם נכנס בעבודת השם וכולי, אין שם היטב קול דיבור ודיבור. ובסימנים הסמוכים נ"ב, נ"ג, נ"ד וכו'. גם בליקוטה א' בסימן ה' ב' ובשערי מקומות, ובפרט במה שעזרני ה' לחדש בספרים הנכתבים ובכל ההיגרות שכתבתי לך עדנה, וכל מה ששמעת מפי, מכולם תוכל להבין שהוא מעשה גדולה, עמוקה ונוראה מאוד מאוד מה שנעשה עם האדם בזה העולם. ואם כל אחד נעשה מה שנעשה, שאפילו שלמה המלך עליו השלום לא היה יכול לעמוד על הדברים מה שנעשה עם האדם בזה העולם, כמו שכתוב, מבלי אשר ימצא את המעשה אשר עשה אלוקים וכו'. וכתיב, בשביל אשר יעמול האדם לבקש ולא ימצא, וגם אם יאמר החכם לדעת לא יוכל למצוא. וכל זה כלול ומרומז במה שהזכרנו בשבועות הקדוש העבר בעניין דרכי המשפט של השם יתבאך להשיגם. כי אם מי שהשליך עצמו לעבדות גמור, בתמימות ובפשיטות וכולי שהשיג דרכי השם וכולי. ויותר עזרנו השם יתברך לדבר בסעודה שלישית של אתמול, דברים נפלאים עמוקים ותמימים מאוד, כאשר אספר לך מעט דמעט מהם מוסר כתב זה רבי נחמן מאייסין. ומאוד המומי מאיילי אשר לא זכינו שתשמע בעצמך דברים האלה. אך זאת נחמתנו כל מה ששמעת עד הנה בפרט בשבועות העבר. עד הן עזרונו אזר... אחמיו ידבח, ואנו מחכים שיוסיף נפלאותיו וחסדיו עמנו ביתר שאת, עד שנזכה לאחרית טוב בעזרת השם ידבח. כי חסדי השם לא תמו ולא קלו אחמיו לעולם. והנה מה מאוד החייתי נפשי בעת שהיה ידידי רב שמעון נירו יאיר בביתי, וסיפר ששמע מאיתך כמה דיבורי תורה מחג השבועות העבר. כמו חלב ודשן שבעה נפשי מזה. כי באלה חפצתי שתזכור ותשיח בדברי תורת אמת שאתה שומע מיתי. תעלוז נא בדבר שפתיך משרים. ותהילה לכל עשו רושם גדול בלב רב שמעון הנ"ל. וכבר סיפר מימים אחרים. בכל זהו רצונו הקדוש זיכרונו לברכה להודיע לבני האדם וכו' לכל מי שחפץ לשמוע באמת. ותראה לשלוח לי מיד מעות נדבת לבך הטוב על הבניין הקדוש מה טוב. כי אני צריך עתה הוצאות רבות לגמור בניין הקדוש ולהשם הישועה. דברי אביך מצפה לישועה ומעתיר בעדכם, נתן מברסלב. קט בעזרת השם נדבך יום א' בלק תקצג שלום לאהובי בני חביבין רועי יאיר שלום לך ולביתך ולעציך לעציך שיחיו. מכתבך קיבלתי ביום ו' העבר גם באומן קיבלתי מכתבך ביום ו' ערב שבת קודש שלח עתה הודיעך ישועת השם ויזוזו ונפלאותיו אשר עשה עמנו. כי תהילה לקל גמרנו הרבה בבניין הקדוש, וכבר נגמרה התקרה. ובסמוך תהיה מכוסה בצ'פריס. וגם עוסקים בהתיחה של הכתלים, וגם כבר הנחתי מעות על תשעה חלונות, וכבר קניתי דלת נאה, וכבר מילאו עפר להשוות עגומות, והכל היה בישועת השם מנוראותיו הגדולים. ובחסדי השם נתפלל שם ממרצה השם בראש השנה הסמוך הבאה אלינו לטובה. הראו עינינו וישמח ליבנו וכו'. ולביאר לך בפרטיות מעשי השם הגדולים אשר הפליך שדו בזה, אין הזמן מספיק עתה. עד הנה עזרונו החמות בהך, כן יגמור בעדנו לגמור גם כל בניין הבית השייך לזה בסמוך מהרה. והעיקר שיגמור השם בעדנו הבניין הקדוש ברוכניות. הנבנה על ידי קיבוץ נפשות ישראל, החפצים להתקרב אליו באמת, שהתרבו הבתים עד אין מספר על ידי תוספת שכנים הרבה דקדושה, ונזכה כולנו לכנוס מחוץ לפנים, ולאסוף הביתה כל הנפשות הנדחים הנשפכים בראש כל חוצות. בא לחמלה יחוס ויחמול עלינו ועליהם, לאסוף נידחינו ולקבץ פזורינו, ולהביינו חדריו הקדושים, ונשבעם יתו ביתו וכו'. ומחמת הנחיצה אי אפשר להאריך יותר. דברי אביך המצפה לישועה נתן מברסלב. ק.י. בעזרת השם יתבח יום א', מטות ומסעה, תקצג. אהובי בני חביבי, שלום לך ולביתך, יצאו השם יתך את הברכה, חיים ושלום בכל ט"ו בזה ובבעל הנצח, אמן כן יהי רצון. <מכתבך>, מכתבך קיבלתי היום עם חצי רובל חדש והיה לי לנחת. את טבעות אשר שלחת היום כי הגיע במועדו ובזמנו בעת שהיה מוכרח לי מאוד. אשלם השם פועלך ותאי משכורתך שלמה מאת השם, שתזכה לשקוד על דלתי התורה ועבודה יום-יום, עד שתגיע לתכלית הטוב של איש הישראלי שנברא בשבילו, שהוא להכיר אותו נדבך. ומה שאתה מתגעגע ומצטער להיות רגיל אצלי על שבת קודש, גם אני נחשף מאוד לזה. אך כבר כתבתי לך שטוב יותר כשמשברים עיניות ובאים לי פרקים, מלבוא בכל יום בלי מניעות. כי עיקר האדם בא לעולם לשבר מניות לעמוד כנגד דלתות נחושת ובריחי ברזל. והכל אי אפשר לשבר כי אם על ידי הרצון והכיסופים והחשק הנמרץ, כמובא אצלנו הרבה מזה. והנה תשמע מפי מוסר כתב זה גודל הצער שהיה לי בעתים הללו, וגודל בלבול הדעת שהיה לי מזה אי אפשר לבאר. ומעט תוכל להבין בעצמך. ולא היה לי מקום לכבה עצמי מגודל הצער. ובתוך כך בא אליי על שבת זה דייקה, ידיד נפשי רבי נחמן יורו יאיר, נכד נזר ראשנו לזכר צדיק לברכה, עם עוד אורחים חשובים מקהילתכם ומיניהם מרוב. וראיתי נפלאות השם. ובהשם פתחתי שבנפלאותיו העצומים יעזור עתה דייקה, למען שמו הגדול לכבד את השבת כראוי בדברי אמת הנובעים ממעייני הישועה. והשם עזר לנו הרבה בנוראותיו הגדולים, כאשר תשמע מעט מפי מוסר כתב זה. ויתר מזה, אי אפשר לבאר כל מה שעבר בזה, ואיך אנו מחויבים להודות לו לא ידבח על ניסיך שבכל יום עמנו, ונפלאותיך וטובותיך שבכל עת וכו'. והשם ידבח ירחם עלינו בכלל ובפרט על כל אחד ואחד, ויראה בעוניינו ועמלינו ויבקש נרדפים כמונו בחינם. ויצילנו מיד כל אויבינו ורודפנו בגשמיות וברוחניות. והעיקר שיהיה בעזרנו שנזכה מעתה על כל פנים להיות כרצונו יתברך באמת. ומגודל הטרדה אי אפשר להעריך יותר. דברי אביך המצפה לישועה בכל עת, נתן מברסלב. קי"א: "הרבי בני חביבי, מכתבך קיבלתי עתה בעת השינה, ואין לי פנאי להעריך. והנה דעתי נוחה מאוד ממה שאתה עוסק בכתיבת המפתחות, כי היא הצלחה נפלאה נצחית כשאנו זוכים לעסוק בספרי אדוננו מורנו ורבנו זכרונו לברכה, ובפרט לעשות בהם איזה תיקונים שהם זכות הרבים לדורות, ואי אפשר לבאר גודל העסק הזה. טוב להודות להשם אשר עזרנו עד כה, ובזה ראוי לך להחיות נפשך בכל עת, אשר גם אתה שאינך יכול להתמיד כראוי, עם כל זה אתה זוכה לעסוק בעסק קדוש ונורא כזה. כן יהיה השם עמך שתזכה לחזור אל אוהל תורה בקביעות, ותהיה תורתך קבע ומלאכתך ארעי. ועליך לחשוף לזה בכל עת, ולחטוף לעת אתה כל מה שתוכל, ולשמח נפשך בכל נקודה ונקודה טובה, ולהיות מודיע לאהבה ולבקש בכל יום להוסיף לאבא בכל עת קדושה ודעת וכו'. שזה עיקר עריכת ימים באמת כמורה בדבריו זיכרונו לברכה. דברי אביך מעתיר בעדכם נתן מברסלב. ושלום לידידי כנפשי הוותיק והיקר, מורנו הרב נחמן נרוי העיר, נכד גאון וזנו אדוננו מורנו ורבנו זכר צדיק וקדוש לברכה. היה לי נחת גדול ממה שכתבת שתהילה לקל שלום בביתו. כן יהי השם עמכם שיהיה שלום בביתכם תמיד, ותזכו שיהיה שלום בעצמכם, ולא יהיה לבכם חלוק כלל. עד שתזכו להתפלל כראוי בכוח והתעוררות גדול עד תזכו לשלום הכללי אמן כן יהי רצון ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה. קי"ב בעזרת השם יתבח יום א' אחר חצות ואתחנן תקצ"ג אהובי בני חביבי שלום לך ולביתך מכתבך קיבלתי בזאת השעה ואין לי פנאי להשיבך אך מגודל תשוקתך ההכרח למלאות רצונך, להשיבך איזה דבר על כל פנים. והנה צערי גדול מאוד בעניין האיסורים שלך מחולשת זוגתך תחיה, ומעניין עדס. אך כבר ידעתי היטב בבירור גדול שכל העולם מלא איסורים וכו', כנדבר בינינו הרבה בזה. וכבר שמעתי ממנו זיכרונו לברכה, שכל האיסורים שלו הוא יודע אותם מקודם, ולולא זאת היה קשה לו לקבלם וכו'. ודוד המלך עליו השלום אמר, כי אני לצלע נכון וכו', חוש על עזרתי וכו'. אך אף על פי כן צריכים לדע, שמידה טובה מרובה וחסד כל, כל היום, ואלמלא החסד והרחמים הנפלאים שממשיכים גדולי הצדיקים, ובפרט צדיקי שוכני עפר שהם מתפללים על העולם, ולולי הישועות והחסדים והניסים והנפלאות שנמשכים בכל יום, על ידי תפילתם הנוראה, בוודאי לא היה אפשר לאדם להתקיים. ומי שיש לו לב להבין יוכל לראות זאת כמעט בכל יום, על ידי הדברים וההרפתקאות שעוברים עליו, על כל אדם בכל יום, מה שרואה קצת ומה ששומע קצת, מלבד ריבוי הדברים וההרפתקאות הנעשים בעולם בכל יום, ביום, בכל עיר ועיר וכו'. ועם כל אדם בפרטיות, מה שאי אפשר לשער במוח. רק החכם יבין מדעתו, ממה שרואה ושומע קצת להבין מזה. בשאר מדינות המלך, מלכו של עולם, מה נעשה בכל יום. ומכל זה יוכל להבין רמזים, לבד יבהלו רעיוניו מכל מה שעובר עליו, הן בפרנסה, הן בבריאות ושאר דברים. רק מכולם יזכור בהשם ידבח מכל מקום שהוא איכשהו. כי גם בשל תחתיות יכולים להיות סמוך להשם ידבח, ולזכור את עצמו בהשם ידבח בכל עת. בפרט על ידי השינויים וההרפתקאות העוברים עליו, שכולם הם רק בשביל לרמז לו וכולי, כידוע לנו, כאשר כבר דיברנו בזה הרבה. ואיכשהו תפילה וצעקה מועיל לכל דבר. אך קשה לצעוק ולהתפלל, כי אם על ידי דרך הנ"ל, כשאינם מתבהלים כל כך, רק יודעים שכך מנהיג השם יתברך העולם, וכך הוא הניסיון של כל אדם בעולם, שיעבור עליו מה שיעבור בכל יום. והכל לפי האדם והזמן, זה מנסים בעניות גדול, וזה באשירות מופלג, וזה בפרנסה כזאת, וזה בפרנסה כזאת וכולי. וכל השינויים שנעשים באדם ובזמן, בכל יום, בכל אדם, אשר עצמו מספר. כי אדם זה בזה היום, לפי מעשיו ולפי נשמתו, צריך להתנסות בעניין זה די כאן. וזה בעניין אחר לגמרי. אבל הצד השווה שבכולם, שכולם מלאים דאגות ויגונות וייסורים בלי שיעור. וכולם אין להם במה להחיות ולנחם עצמם, כי אם במה שחוצפים בכל יום את הדבר שבקדושה, תורה ותפילה וצדקה וגמילות חסדים וכולי, שילדי זה יצליחו לנצח. וחוץ מזה הכל אבל, אפילו אם היה לו כל העשירות והעולם הזה של כל בני העולם, מכל שכן מי שאין, שאין מי שיהיה לו עולם הזה וכולי, כאשר ידוע לנו כבר. עדן עזרונו החמיו לכתוב דברים אלה המועטים המחזיקים הרבה, אשר לא עלה על דעתי לכתוב דברים אלו, ומאת השם הייתה זאת. נפלאתי, נפלאות תמים דעים החסדים והישועות שהשם יתברך עושה עמנו בכל יום ובכל יום. ובזה בטחנו שסוף כל סוף יהיה אחריתנו לטובה הגדולה בעזרת השם יתברך. ואל יעזבנו ואל יצשנו בחסדו הגדול יתברך שמו לנצח. דברי אביך כותב מנקודה שבלב ומצפה לישועה נתן מברסלב. קי"ג. ברוך השם יום ד' עקב תקצ"ג. אהובי בני חביבי שיחיה. לכתבך קיבלתי והיה לי לנחת גדול בשומעי קצת צמיחת ישועתך. כן יוסיף השם חסדו לגמור ישועתך בשלמות, באופן שתזכה להגיע מהרה לתכלית אמיתי ונצחי, שתבלא ימיך בטוב אמיתי בתורה ותפילה ומעשים טובים לאורך ימים ושנים טובים. ואין לי פנאי להאריך ודי בזה כעת. דברי אביך הדורש שלומך באהבה ומאתיר בעדכם נתן מברסלב. קי"ד ברוך השם יום א' ראה את הקצג. אהובי בני חביבי שיחיה. המוסר כתב זה נחוץ מאוד, וגם אני טרוד עתה בכמה דברים, ואין בלשוני מילה לכתוב לך. אם אמנם יש לי צער הרבה מצעקת במכתבך, אך זאת נחמתי שתהילה לכל עושים רושם דבריו הקדושים זיכרונו לברכה ששמעתם מפי עד שגם הניגון תקוע בלבך. וכך יפה לך. כי באמת לא דבר ריק הוא להתחזק איכשהו איכשהו כי זה העיקר ובזה תלוי כל היהדות. כי הרבה נפשות מאוד שקעו רחמנא ליצלן על ידי הייאוש שלהם. אשר לכל אחד נדמה שירידתו גרוע מכל העולם וכיוצא במחשבות אלו. ואף על פי שהיו חכמים קצת, לא הועיל להם חוכמתם. אדרבה, חוכמתם קלקלה להם ביותר, רחמנא ליצלן. והנה מאחר שתהילה לקל בחסדו הגדול להתברך דבריו הקדושים עשו פירות בלבך, על כן חזק בני וחזק יותר ויותר. ותאמין שכך הוא האמת לאמיתו כמו שכתבת, שכוונתו זיכרונו לברכה היה עליך דייקה, ואפילו על הגרועים הרבה יותר רחמנא ליצלן. ולמען השם תקיים בכל עת מבטן שאול שבעתי, כאשר שמעתי מפיו הקדוש שאמר שזה העיקר. וביותר תתחזק בכל כוחך בכל מיני עצות לשמח נפשך בכל מה דאפשר, בפרט במילי דשתותא. ותסמוך על כוחו של זקן דקדושה שהכל יתהפך לטובה. כי עוונות יתהפכו לזכויות, כי השם גדול מאוד שאי אפשר לדבר בזה כלל. יתר מזה אין להעריך, ודי בזה כעת, נתן מברסלב. קט"ו ברוך השם יום א', שופטים תקצ"ג אהובי בני חביבי נירו יאיר, מכתבך קיבלתי היום, ואני מוכן עתה לנסוע לשלום, ואין פנאי להשיבך דבר. טוב להודות להשם אשר תשוקתך ונחמתך הוא אור האמת המאיר לכל, אשר זאתי הנחמה של הכל. כמו שכתוב, זה ינחמנו וכו'. ולהשם הישועה שיחוס עליך ויעזור ויושיע ויגן עליך, שתזכה לבוא אל תכלית הטוב. ואתה בני חזק ואמץ ותתחיל מעתה בכל מה שתוכל. ותסיס כגיבול ערוץ אורח, כי הבחירה החופשית תמיד. והבא להתאים מסייעין לו וכו'. ותזכה להיות בקי בהלכה, שזהו סוד כוונת אלול כידוע לך. אשרנו שאנו זוכים לידה מסודות כאלה, שהם דרכים נפלאים לכל אחד לעבודתו ידבך. אני לדודי ודודי לי אזכנו ללכת בהם באמת. וזה בעצמו הכוונה, שאני צריך להתעורר ולהשתוקק ולהתייגע ולהתקרב לדודי יתברך ולהיות בקיא בזה. ודודי לי אזכנו ויעזרנו לקרבנו אליו בחמלתו. בי אי אפשר להעריך יותר עתה, ומהסתם לא אשכח אותך גם שם על ציון הקדוש. בעל החמלה יכין ליבנו ויקשיב שבעתנו, נתן מברסלב. מכתבים, דשנת ה' אלפים, תקצ"ד. קצ"ז. ברוך השם, יום א', נוח, ראש חודש חשוון, תקצ"ד. אהובי בני חביבי, מכתבך קיבלתי ביום ו', והנה ברוב מכתבך, אף על פי שקול צעקתך עולה לשמיים. אך ברובם אתה בעצמך משיב תשובתך בצדך, תשובה נכונה ואמיתית. בפרט מה שכתבת במכתבך הסמוך שאין לך מקום לנוס, כי אם לקבוע עתים לתורה אמת ויציב ונכון וקיים וישר וכולי הדבר הזה. כי בוודאי תורה ותפילה הוא עיקר הבט מנוס מכל מה שעובר על האדם בכל יום. כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה בראת יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. וכמו שכתוב, לולא תורת חששועה היא, אז עבדתי בעוני. ושים לבך היטב לדברים האלה, ותדע נאמנה, שמאודי עד היום הזה, כמעט לא היה עת שלא עבר עליי כל מה שעובר עליך. ובכל פעם נדמה לי שכמעט אפס תקווה, חס ושלום. אלולי השם עזרת לי בכל יום בדרכיו הנפלאים שהקדים לאחיותינו בשבעה משבעי טעם וכו', על ידי הנחל נובע מקור חוכמה וכו'. זכור כי אין שום זמן בעולם והכל הולך ופורח כצל עובר, ובצל עובר הזה יכולים לבלות קצת בתורה, קצת בתפילה, קצת בשיחה וצעקה ושבעה והנחה ולתלות עיניו להשם מטבח, וקצת בשיחה עם בני אדם במילי דשמיא ובמילי דעלמא. קצת בעסקי משא ומתן ופרנסה, קצת בהכרחיות לקיום הגוף שמכילה, שתייה, שינה, ובתוך כך חולף ועובר היום וכן כמה ימים. ובתוך כך חומה אל השם מטבח ומושיע ועוזר מה שצריכים, כי לא לנצח יריב וכולי. והעיקר לבלי לחשוב מיום לחברו. ואל יבהלוך רעיוניך לא מן העבר ולא מן העתיד. בשעה והיום שאתה עומד תוכל לקפוץ ולדלג ולברוח ממה שאתה צריך לברוח על ידי כל הנ"ל. בעל כולם הוא ישועת השם בנפלאותיו העצומים אשרו יתברך עושים האדם בכל יום ובכל עת, כמו שאומרים ועל ניסיך שבכל יום עימנו ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת וכו'. בפרט שאנו סמוכים ונשענים על כוח וזכות בעל כוח כזה. אשר זיכרונו לברכה בעצמו הזהירנו לבטוח על כוחו הגדול מאוד העולה על הכל. יתר מזה אין פנאי להעריך, כי תהילה לכל יש לי עתה אורחים חשובים בביתי, כאשר אספר לך מוסר כתב זה. ובישועת השם ונפלאותיו העצומים, שמחנו תהילה לכל בסודה, בסעודה שלישית אתמול. וליבי נשא את רגלי באורוך דנשב, ורקדתי הרבה בעזרת השם מטבח, מה שבשמחת תורה לא זכיתי לזה. והכל בנפלאותיו וחסדיו הגדולים. מי ימלא גבוהות השם וכולי. יתר מזה אספר לך מוסר כתב זה, ידידי נאור יאיר. חזק ואמץ ושמח נפשך בראש השנה העבר, ובמה שאנו מקווים ומחכים להיות על ראש השנה הסמוך הבא עלינו לטובה. וחדבת השם אימא עוזך לעסוק בתורה כמה שעות בכל יום, בתפילה ושיחה וכו'. והשם אלוקים יעזור ויושיע לך בכל מה שאתה צריך להיוושע, חיש קל מהרה. דברי אביך, נתן מברסלב בעזרת השם נדבך יום ד' לך לך תקד"ד. רובי בני חביבי בני רועי העיר שלום לך. מכתבך קיבלתי ביום ראשון, והיום קיבלתי שנית מכתבך. ברוך השם היה לי נחת קצת ביום א', כי שימחתני בישועתך קצת. וגם אז ביום א' ידעתי כי בוודאי צריכים עדיין ישועה ויחמים רבים. והיום ראיתי זאת במכתבך. אך כבר דיברנו הרבה בזה, שצריכים בכל פעם להודות על אהבה ולבקש על האבא. וכבר חישבתי דרכיי ודרכי העולם, וראיתי היטב, שאם ירצה האדם להסתכל על החסרונות, יהיה חסר לו לעולם הרבה. כי אפילו הגבירים הגדולים עדיין חסר להם הרבה מאוד, שנדמה להם להכרחיות. אבל להפך, כשזוכרין שהכל חסד חינם, כי ערום יצא אדם מבטן עמו. וכל מה שיש לו הוא חסד גדול, הזר יכול להחיות את עצמו הרבה בכל מה שיש לו, אפילו בכותונת קראו המנהלים המטולאים חס ושלום. מכל שכן כשיש לו עוד איזה מלבוש ישן, אפילו של פשטנה וכולי. ואפילו בעניין עבודת השם, אף על פי שבזה צריכים להסתכל לעלות בכל פעם למעלה למעלה, אף על פי כן כשרואין שעובר עליו מה שעובר, צריכים להחיות את עצמו בכל פעם, בכל נקודה ונקודה טובה שיש בו. וכן בכל האיסורים וההרפתקאות שעוברים על האדם בכל פעם, צריכים ללך בכל זה הרבה. והכלל, שבוודאי לפי תוקף מרירת הגלות בגשמיות וברוחניות, שמתגבר עתה רחמנא לצלן על כלל ישראל, בפרטיות על כל אחד ואחד מה שעובר עליו, וכפי ריבוי הקלקולים שיודע כל אחד בנפשו, בוודאי צר ומר מאוד מאוד שכמעט אי אפשר לחיות. אך עיקר הקיום והחיות הוא בנס נפלא מאיתו ידבח. על ידי עוצם חסדה ידברך שהוא ממשיך בכל יום ובכל עת. וכל זה כלול בדברי קדשו זיכרונו לברכה במה שאמר על פסוק בצר הרחבת לי, שיש הרחבה גם בהצהרה בעצמה. מלבד מה שהוא ידבח מוציא מכמה צרות בחסדו. וכבר נחקר אצלי שעיקר חיות על ידי הזמרה ללוקיי בעודי, בעניין עבודת השם. ובעניין עסקי העולם וטרדת הפרנסה ואיסורים אחמנא לצלן, על ידי בצר הרחבת לי הנעל. וזכור היטב דברים אלו, כי כבר דיברנו הרבה בכל זה. ואף על פי כן אסור שיהיו ישנים אצלנו, כי הם חיינו. ועל כל זה אמר דוד המלך עליו השלום, לולא השם עזרת לי כמעט וכולי. וכן אם אמרתי מה תרגלי חסדך השם יסעדני וכן צופה וכול השם לא יעזבנו בידו וכולי ואמרו <דמאו>, רבותינו זכרונם לברכה אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו וכן הרבה <דמא> זמן המנחה הגיע <קוד> גם השליח בעתה לביתי והיום חולף ועובר ומתפרדים הלב מהמעיין והמעיין מהלב, עם כאלה שירות ותשבחות וכו'. ואז, כשיוגמר היום, אזי הסתלק הלב חס ושלום וכו'. ובינתיים מגיע האיש חסד האמת ונותן במתנה יום אחד להלב. שעשרי האוזניים ששומעות כאלה אפילו היום, ונעשה שם שמחה גדולה מאוד. וכך גם אנו צריכים בוודאי עם זה לשמוח אפילו בבוץ. אף על פי כן בתוך רפש ותיתא אבן כזה. ומצולות ים כאלה שנתפשט עכשיו בעולם בעוונותינו הרבים בעקבות משיחה. זכינו לשמוע נוראות כאלה, פלאות כאלה, נפלאות נפלאות. ואם נאמר פלאי פלאות ריבבות פעמים, להספיק על תיבה אחת מזאת המעשה הנוראה שלא נשמעה כזאת מימות עולם. אשרינו אשרינו. דברי אביך נתן מברסלב. קי"ח ברוך השם יום א', חיי שרה, ת' קצ"ד. אהובי בני חביבי יקבל האיגרת מאתי הרצוף פה, אשר הכנתי ביום ד'. ומה אוסיף לכתוב לך אחרי שכבר כתבתי לך הרבה? ובהיגורתך שבידיך בוודאי יש בהם די על כל מה שאובה עליך. ואיני זוכר אם דיברתי ממך פנים אל פנים מעניין המדרש, את הכל עשה יפה בעתו. ואתמול בסודה שלישי דיברנו מזה. אך לדעתי בוודאי דיברתי ממך מזה. ועל פני הכתב אי אפשר לבאר כל זה. ותדע ותאמין שאף על פי כאן האדם יש לו בחירה בכל פעם. ומה שנעשה ממילא, אל יחוס. ובחסדי השם תדלג ותקפוץ על הכל על ידי גודל כוח התורה ותפילה, ועל ידי גודל כוחו של זקן וקדושה, ועל ידי כל מה שזכינו לינוק מעט מעצותיו הקדושות. וסוף כל סוף יתהפך הכל לטובה ויקוים ביום ההוא יבוקש ויחופש עוון ישראל כדי להופכם לזכויות ועינינו שיהיה נכללים בעין. בני, הנשמה כזאת אבל באוזנינו שמענו זאת מפיו הקדוש בעצמו מפי זה שזכה לתורת השם ולתפילת השם ממש ולא היה לו ממי להתבייש כלל על כן עדיין תקוותנו חזקה לזכות לשמחת עולם על ראשם לנצח מאחר שזכינו לתורות ותפילות כאלה. דברי אביך מצפה לישועה נתן מברסלב